ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين المؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، وردوان من الله أكبر، وذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلز عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وكفروا بعد إسلامهم وهم بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغنأهم الله ورسوله منه فضله فإيتواك خيرا لهم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 فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِ بخلو به والتولوا وهم معرضون فأقبلهم نفاق في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله بما أخلف الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون Sadaqallahu alazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdas syakirin, hamdal dzakirin, hamdan na'imin hampdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mudidah um ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sulthani allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin wa wa, wa, wa sallim sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian apa kabar semua di pagi yang hebat ini orang semua pakat cuti tentara sekalian dan bagi mereka yang berbangsa Cina... ...mungkin ada tengok juga tuan-tuan... ...kita ucapkan selamat... Uh, ...Tahun Baru Cina... ...Kong Si Fa Chai... ...bunyi begitu tuan-tuan... ...kita tuan, -tuan. Jadi, sekalian... ...pada pagi ini kita ucapkan Alhamdulillah sekali lagi... ...dan pagi ini pagi yang ketiga... ...saya bersama anda dalam segmen... ...atau dalam rancangan Tanya Al-Ustaz... ...dengan tajuk Janji... ...selama tiga pagi betul-betul ini tuan-tuan dan puan sekalian... ...sidak penonton ni sekalian... Ayat tadi telah menyatakan kepada kita. Dan orang yang beriman. Lelaki dan perempuan setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan. Dan mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menjanjikan orang yang beriman lelaki dan perempuan. Yang akan beroleh syurga-syurga yang mengalir. Di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka beroleh tempat-tempat yang baik dalam syurga adn. Serta keredhaan daripada Allah. Yang lebih besar kemuliaannya. Yang dibalasannya dimikan itulah. Kejayaan yang besar. Wahai Nabi. Berjihadlah menentang orang-orang kafir. Dan orang-orang munafik. Dan bertindak keraslah terhadap mereka. Sebenarnya tempat mereka ialah neraka jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembalinya mereka. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Bahawa mereka tidak mengatakan sesuatu yang buruk terhadapmu. Padahal sesungguhnya mereka telah mengatakan ucapan kufur kepadamu. Dan mereka pula menjadi kafir setelah menzahirkan Islam. Setelah mereka berazam untuk melakukan dan ayam mereka tidak akan dapat mencapainya. Yakni membunuhmu. Dan tidaklah mereka mencaci dan mencela Islam. Melainkan setelah Allah dan Rasulnya memberikan kesenangan kepada mereka. Daripada limpah keruniannya. Oleh itu jika mereka bertawabat. Mereka akan beroleh kebaikan. Jika mereka berpaling engkar, Allah akan menyeksa mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat kelak. Dan mereka tidak akan mendapat sesiapa pun di bumi ini yang akan menjadi pelindung atau penolong mereka. Dan antara mereka, ada yang membuat janji dengan Allah. Jadi antara mereka, ada yang membuat janji dengan Allah sambil berkata, Sesungguhnya jika Allah memberi kepada kami daripada limpah kurniaannya. Tentulah kami akan bersedekah. Dan tentulah kami akan menjadi orang daripada orang-orang yang soleh. Kemudian setelah Allah memberi kepada mereka daripada limpah kurniaannya. Mereka bakhil. Mereka bohong. Mereka bakhil dengan pemberian Allah. serta mereka membelakangkan janjinya mereka. Nak bersedekah. Nak jadi orang yang baik. Jasa ya, memangnya mereka ialah orang-orang yang sentiasa membelakangkan janji-janji mereka. Yang kebajikan. Akibatnya, Allah menimpakan perasaan munafik dalam hati mereka. Yang berkekalan hingga ke masa mereka menemui Allah. Kerana mereka telah memungkiri apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan juga kerana mereka sentiasa berdusta. Allahu Akbar, sidang penonton sekalian. Ingat. Inilah manusia tuan-tuan sekalian. Janji kalau aku ni kaya. Kalau Tuhan bagi aku ni jawatanku pangkat tinggi. Dapat aku berkuasa. Tuan-tuan sekalian aku akan buat begitu. begitu. Janji tuan-tuan tabu macam-macam tuan-tuan. Kalau saya jadi ketua tuan-tuan. Kalau saya jadi tuan-tuan apa nama ni. Pegawai tuan-tuan. Kalau saya akan dapat pangkat hebat mak. Kalau saya dapat pangkat hebat mak. Saya akan tolong mak. Saya akan bantu tuan-tuan. Saya akan bersedekah, saya akan buat masjid. Saya akan bantu sekolah agama. Tapi bila dapat kata Allah, bakhilu kedekut bait. Ha. Oh. Eh, dalam zakat kedekut tak edung masin. Ha dalam bahasa orang kedekut ni. Bila dah dapat, bohong. Janji mereka tidak ditepati tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian. Inilah dalam hadis ini atau dalam ayat ini berlaku seorang penduduk di Madinah. Zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membuat perjanjian dengan orang-orang Ansar, apabila Allah berikan kepadaku ruzki yang banyak, ini berlaku. Ayat ini berlaku. Jadi zaman di zaman Rasulullah di Madinah, akan aku berikan kepada sebahagian orang-orang yang berhak diberikan pertolongan dengan syarat Allah bagi aku Setel masalah. Contoh. Akan aku sedekahkan dan akan aku pergunakannya untuk mempereratkan hubungan selaturahim. Ha, ini kata dia ni. Pada suatu masa anak bapak saudara itu meninggal dunia. Allah huji Dan dia telah menerima pesaka daripada harta peninggalan itu. Tetapi dia tidak melaksana apa yang pernah dijanjikan. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang ayat tadi. Daripada ayat ke-75. Ya, hingga ayat yang ke-78. Sedangkan diri sekalian. Sebab tu saya kata semalam. Bila nak berazam sesuatu. Kita kena ada niat yang baik. Kita kena ada tekad. Kita kena janji yang terbaik. Kita kena ada azam yang baik. Untuk melaksanakan perkara tersebut. Kerana perjanjian yang paling agung. Perjanjian yang paling tinggi antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kata dalam Al-Quran. Alam a'had ilaikum ya bani Adam. Al-alla ta'bud syaitan. Innahu lakum aduhun mubin. Wa aniyabuduni haza siratul mustaqim. Apa kata Allah dalam surah Yasin. Kalau kita baca glamour surah Yasin dan saya baca tuan-tuan, oh ni surah Yasin. Saya tak nembacu ni. Apa kata Allah? Tidakkah aku berjanji? Tidakkah aku berpesan kepada kamu, wahai anak-anak Adam? Hampa jangan dok semua setan. Jangan ikut setan. Jangan sembah setan. Jangan jadikan setan tu kawan. Maka kata Allah lagi, sesungguhnya syaitan ni hamba baik macam mana buat tuan-tuan, dia sebenarnya musuh kamu yang paling nyata. Kemar kata Allah, sembahlah aku yang ni Allah, ikutlah aku, ikutlah cara aku, ikutlah perundangan aku, ikutlah peraturan aku, ikutlah sunnah aku dan sunnah Nabiku. Kenapa dia? Ini adalah jalan yang straight, jalan yang lurus, siratul mustaqim. Saudara penonton yang saya muliakan pada hari yang berbahagia ini. Kemuncak paling tinggi hubungan perjanjian kita adalah dengan Allah Subhanahu Wa Di mana manusia manusia ni tuan, tengok tuan ni. Allah dalam Quran. Alamal insa nam alam ya'lam. Kallaa innal insa la yatgha. Ha suara busuk orang apa kata Allah? Alamal ya? insanam alam ya'alam. Allah lah yang mengajar insan. Benda yang tiada pengetahuan. Allah ajar manusia benda manusia tak tahu. Tengok budak-budak tuan-tuan. Ya, budak baby. Every baby. Bila keluar dia terayak. Betul betul terbunyi tidak. Tapi lupa dah. Lama tak dapat baby kuat kuat kuat ujian kuat kuat kuat murid bodoh tuan eh bila ambil letak atas dada ibu dia dia senyap sebab ada susu ibu siapa yang mengajar dia yang ada susu ibu pada ibu tak ada doktor yang kata puan beda kami akan ambilkan anak puan ni masuk ke bilik tuition meninggal mak bodoh tu Hah? ada tuition juga ke rumah baru sari lain lain Siapa yang ajar dia? Allah! Cuba ambil letak di atas dada bapak. Kuak, kuak, kuak, letak atas dada bapak. Budak tu, wap, buk, buk, budak dia. Ha, sebab dada bapak. Jumpa kembali selepas ini. Alhamdulillah, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Caranya yang menonton, tengok sekarang ni dah subuh, dah masuk, lama dah. syuruk dah ada lagi. Ya, waktu syuruk belum sampai. Dan geraklah anak-anak, ya. Sebelah sebelah tu ya jangan sayang anak ya tak ikut tempat ya suruh anak anak tu sholat pada pagi yang mulia ini, sya Allah ya ada kebaikan untuk kita pada hari akan datang ya. Tapi so, kita akan teruskan kepada uh, segmen, apa nama ni uh, apa nama ni uh, email ya daripada penonton yang telah diemailkan kepada kami. Yaitu uh, yang pertama email daripada Mustaqim. Ha, tadi saya baca ayat, tadi ya Mustaqim tu hidupnya Siratul Mustaqim, halah Siratul Mustaqim dari Breklang, Kelang ya. Klang, ya. Uh, Assalamualaikum, Men menyebut pasal janji, saya nak bertanya pasal manusia yang suka berazam setiap tahun. Adakah berazam itu di dalam kategori berjanji dan munafik jika manusia tidak memenuhi azamnya sendiri? Ah, ha, Terima kasih. Yeah. Soalan yang kedua, jika seorang itu berazam untuk mencapai target 12A, setelah berusaha keras akhirnya tidak tercapai. Adakah dia sudah menunaikan azamnya? Bagaimana pula ke ustaz saya jelaskan. Dia sama aja kena ada jawab ini. Two in one. Just one question. One Two question but one answer. Tengok banyak. Belajarlah berazam dalam sesuatu perkara untuk diri kesendirian. Yang masalah mungkin janji tadi ini kita dengan orang, kita dengan Allah. Untuk diri sendiri berazam dengan syarat. Sebagaimana kata Allah? Kata Nabi. Innallaha a habbadan idha amila ay yutqinahu sesungguhnya Allah amat sayang hamba-Nya bila buat sesuatu tak kira lah niat ke azam ke dia buat dengan tekun buat dengan sungguh-sungguh Allah sayang orang macam ni Allah kata apa dia ikhairu fa inna khairal a'mali ila sebab baik amalan pada Allah ya wa in madama wa in Maknanya walaupun sedikit dia buat kerja tapi berkesenantiasaan. Orang kena kata berselului. Ha, ya? Mana selului buat, buat selalu. Maknanya dalam bab ini, kita kena ingat lepas berazam, dia kena berusaha. Itu syarat dia. Usaha. Jangan pula berazam, berazam, berazam, berazam. Namanya azam. Buat apa? Dia bernama Muhammad Azam. Eloklah tu. Ya, contohlah ya. Nama berazam tapi tak usah dia kena syarat dia. Mesti usaha sungguh-sungguh. Kalau tak tercapai apa dia boleh buat? Ya, itu kemampuan dia buat. Jadi budak tadi ataupun pelajar tadi dia jangan 12A tak dapat ingat senang tu ah sebab otak ni otak ni kadang-kadang kita kena ingat dia syaitan pun kacau. Jangan tekan sangat budak-budak Capai ya, kan azam 12A. Jangan kata yo insya-Allah kan insya-Allah kena lapik. Untuk diri sendiri insya-Allah dia nak insya ada lapik untuk berjanji atau berazam. Insya-Allah saya akan belajar betul-betul, saya akan dapat 12A. Tak dapat tapi dia usaha. Ingat syarat dia usaha dia akan uh, dia dia dapat 10 A. InsyaAllah. Ya maka itulah sekadar yang mampu yang diusahakan. Ya cuma teman teman ni faham ni. Ya? InsyaAllah. Cara mustaakim dia kelang eh. Ya? Yang kedua sekiranya Ustaz. Ya daripada Faiz Gomba. Sekiranya seseorang yang bernazar itu meninggal dunia. Sebelum melaksanakan janji berallah, Allah. Apokomnya Ustaz. Dan balik ke waris. Si Mati menekan bagi pihaknya. Saya ingat jawapan ni dah hadir. Soalnya daripada hari pertama. Ya, pada hari Jumaat paham ni. Memang siapa bernazar. Kata bapak. Saya bernazar. Kata nak posa 3 dia beritahu, dia berada ilim. Saya tak dengar, dia berada ilim beritahu. Tiba-tiba, bila bapak meninggal, ini contoh, lah, ya? bapak meninggal. Maka, saya sebagai anak sulung, saya kena ganti. Ini nazar, apa-apa, pakat-pakat Mungkin seorang-seorang pakat ganti-ganti. Sebab nazar ini adalah perjanjian, bukan di sini dia. Untuk di sini, tapi perjanjian untuk Allah SWT. Zaz, nazar ini, hutang kita dengan Allah SWT. Maka, anak-anak waris kena bagi. Ada di Nazar? Aku bernazar, duit aku... Kalau aku dapat bila aku mati dapat duit takaful contohlah dapat duit takaful ya aku bernazar ya aku akan bagi sekian-sekian-sekian maka benar ini juga bila dia meninggal dapat duit tersebut cara manfaat tersebut ya maka anak-anak wajib wajib wajib tambah lagi wajibul gunnah amat tajwidlah mengajar ya maknanya kena bayar ya. tak bayar bapak ya Allah yang di, yang bernazar tu subhanallah ya takut hisab ila Allah subhanahu wa taala. Baik. Kemudian soalan yang ketiga ...daripada Wan Amiyah Wan Mahmud. Daripada mana ni Wan Amiyah ni? Assalamualaikum ha. Ustaz. Saya pernah berniat untuk mendermakan sebuah pendingin udara... aircon ...kepada sebuah sekolah agama rakyat di tempat saya. Apabila permintaan saya disuarakan kepada jantan kosa sekolah... ...permintaan saya telah ditolak tanpa alasan. Ha. Eh? Soalan saya... ...apakah pendapat Ustaz menaik perkara ini... Yang kedua, bagaimanakah cara untuk saya melepaskan niat ini? Kerana saya khawatir akan menjadi suatu permasalahan di sana nanti. Mana dia khawatir kelah. Apa nama ni, uh, puan kecil ke, wan Amiyah ni. Ataupun, puan Amiyah mungkin lelaki ni. Ya? Wan Amiyah, ya. Sedara ataupun saudari. Kena terima je lah. Bila orang tak nak terima hak kita. Dengan hati yang penuh pasrah. Macam bercinta pula. Kita nak bagi orang tak nak. Apa bising-bising? Bik balik. Ekon, hantar rumah saya. Selesai masalah. Ya. <laughs> agak ya, gurau yang agama bahaya yang nanti mak ustaz ni orang cakap lebih buruk benda tu. Ya. Maknanya oh, kita nak bagi ni, niat nak bagi. Niat itu sebenarnya bukan lagi nazar. Nazar sebut aku bernazar akan kebis sekolah agama rakyat. Dia tak terima. Tak tak cari sekolah lain. Oh, banyak sekolah lain terima. Sekolah ni makan dia masalah, mungkin jabatan kuasa tak nak terima bantuan luar. Oh, mungkin sekolah ni kaya sangat. Kaya sangat ya, sampai kerusi pun pakai kerusi jintil tu ya budak budak dia. Asal keluar elok ya, memang kaya sungguh sekolah agama rakyat itu sekolah apa wallahualam ya. Ini contohlah. Ya, kalau tak terima puan ataupun saudara yang puan Amir ni terima jelah. Cari tempat lain ya. Insyaallah akan termakbul niat ya, ya saudara ataupun saudari tadi. Soalan yang keempat ya, daripada e-mel Suhaila Ibrahim. Ni tak ada orang mana hmm. mari ni ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Saya bertanya bagi pihak kawan saya. Masalahnya ialah bekas suaminya jarang-jarang kadang-kadang apa Eh? menunaikan janji. Jarang-jarang menunaikan janji untuk memberikan anak kepada kawan saya semasa di sekolah. apa ni? Ha maknanya dia orang bercerai. Jadi janji kalau cuci sekolah abang kena hantar anak ni dekat saya. Okey okey okay, aku janji aku akan hantar sekolah. Setiap kali cuci sekolah ada saja alasan diberikan bagi menghalang daripada berjumpa dengan anak tersebut. Ah pula. Ini masalah ni Ini suami munafiklah ni. Kalau betul lah ya. Eh? Suami munafik. Eh? Janji nak bagi tak hantar. Eh Mengikut perintah mahkamah yang asal anak tersebut adalah di bawah jagaan kawan saya dan masih belum diubah dari pendengar kini. Tetapi perjanjian itu tiada hitam butir, dicetakkan bersaksi. Walaupun kenapa saya nasihat pada, beritahu lah Sahela ya, beritahu kawan Sahela tadi. Beritahu, rojok balik mahkamah. Ya, rojok balik mahkamah. Ya, hak perjagaan anak tersebut. Saya tak boleh sayang ini bukan hakim ya. Ketua hakim pun tidak. Ya, ketua mahkum sahaja. Ya. Bagaimana maha, tetapi, ya, bagaimana mahu menyelesaikan masalah ini? Eh, apakah hukum seorang bapa menghalang dari berjumpa dengan ibunya? Allah naudzubillah minzalik. Nabi katakan hadis sahih ya eh, Bukhari eh, Muslim juga dalam Tirmizi bersebut, la tanzilur rahmat wa fihim qati'ur rahmah. Naudzubillah minzalik. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan turun rahmat atas sesuatu kaum, sesebuah keluarga, sesebuah masyarakat, sesebuah negara, sesebuah tempat, sebuah kampung? Jika ada di kalangan mereka golongan yang suka memotong atau suka memutuskan tali silaturahim. Saudara yang kalau dah ada suami, mungkin ada bekas suami tengok segmen ini bertaubahlah saudara supaya jangan buat benda tersebut ya. Kaitkan anak dengan mak. Ramai orang bercerai tapi hubungan mereka friendship. Dah cerai ni tapi hubungan mereka di luar baik. Yang tuan, bercerai tu itu maknanya ditakdirkanlah mereka bercerai. Tapi anak jangan jadi kes bergaduh pula antara anak dengan bapa ataupun ada anak dengan dengan kita yeah? atau kita ada juga boleh cerai ni ibu kata hang jangan nak baik mumpah hang mumpah hang, hang tu dah nikah lain mak tiri hang ke cucu hang hmm. bagi tahu anak macam jangan menakut-nakutkan anak biar tu hak dia itu bapak dia jangan bapa bertiga sebaliknya itu mak dia dan sebagainya soalan yang kelima saya telah membuat anak ti Ismail yeah? saya telah membuat janji pada seorang hamba Allah untuk mengajaknya datang pada majlis kahwin saya. Oh, tak kahwin lagi rupanya. Tetapi tidak lama selepas itu. Berlaku salah faham. Dan dia telah menuduh saya yang bukan-bukan. Ini -bukan. orang lah. Anati. Biasalah kan. Sedangkan lelah lagi kan terigit. Ya? Sebab tu lidah macam sama panjang. Lekat ke bibir. Kalau dia pendek. Keraknya dia takde cakap. Itu je ya. Ha, macam katun. Macam apa Macam katun daripada planet asing tu. Ya. Dia dan keluarga dia juga telah menuduh yang bukan-bukan mengenai keluarga saya. Sehingga saya tidak sampai hati memberitahu mereka mengenainya. Saya nak ambil sekejap nasihat. Ya. Yeah? Kena ingat eh. Bila ada orang kata kepada kita. Orang tuduh macam-macam kat kita. Jangan lawan balik. Tak yang lawan balik. Sebab segala pahala amal ibadatnya tadi akan. Pahala dia akan dibankinkan ke akaun pahala kita. Atau ditransferkan ke akaun kita. Pahala kita. Ingat hari Harimau Felis, insya-Allah akan segmen akan datang kita akan sebut Harimau Felis. Eh? Ya? Nak masuk syurga dah. Tapi mulut mengatakan kau orang, mengacuh orang, batu api kau orang. Allah akan ambilkan. Ya, pahala orang nak masuk syurga tadi ni dibergikan kepada orang yang mengadu kepada Allah nak masuk neraka. Akhirnya dia tu tak jadi masuk syurga kerana apa dia? Mulut dia. Ya, tak kena dan Nabi beri ingatan. Al-muslimun al-muslim man salimal muslimuna. Min wa orang Islam ni kata Nabi, ialah orang Islam yang lain selamat sejahtera daripada perbuatan lidah dan juga kaki tangan dia. Ya? Maka seorang sahabat datang jumpa Nabi, Ya Sallallahu, aku dah buat baik dengan dia orang. Buat macam macam dia orang, kata ke aku dia orang, pulau aku dia orang. Nabi kata, bersabarlah, buatlah baik suatu, jangan kamu ada dendam kepada mereka. Itu saya ni. Eh? Kemudian di sini, jadi perlukah saya memungkiri janji itu untuk mengajaknya datang ke majlis? Saya bagi mengalakkan keluarga dia. Membuat kecoh dan menjaga marah. Keluarga saya telah dihina oleh keluarganya. Agak-agak lagi ni. Ini perjanjian ni. Kita bersebut ni. Kita janji kita nak kawin betul. Kita akan bagi tahu Apakah kita yakin mereka datang buat kacau? Kalau kita yakin mereka tak buat kacau. InsyaAllah ya. Mungkin kita anda yang saka buruk dengan orang. Ya. Mungkin kemungkinan lah. Bukan saya nak mengatakan kepada orang yang bertanya tu ni. Maknanya kalau kita yakin. Dengan kunuri tiada manalah tahu. Kita pergi jumpa lelok. Kak, Makcik, Maklong saya nak kenuri kahwin ni datanglah rumah jadi datanglah rumah mak cik apa semua insyaallah ya bagaimana kata Asyahin, As syahid hasan al-banna saudara kita macam pokok saudara kata Asyahin syahid hasan al-banna ya pengerusi atau amir ikhwan muslimin nusantara yang pertama saudara kita macam pokok kata beliau orang baling kita pokok kita nak ada buah yang ranum orang baling kita mana akhlak kita ni ada Orang baling kita dengan batu. Orang teribai daun kita dengan kayu. Kita baling mereka dengan buah yang ranum. Maknanya dalam dunia ini. Kata mengata perkara biasa. Sabar tak sabar? Kata. Ya? Dalam dunia kata. Jika ab ke dia kata berbohat pagal hujah. Ab ke kerteng. Bila dalaman dah jadi gila tuan-tuan. Orang cakap baik pun kita kata tak betul. Jadi insyaAllah ingat. Itulah soalan-soalan iman daripada tuan-tuan-tuan kita penonton. Dan insyaAllah, ia ya, moga-moga dengan apa yang sampai dengan tadi, akan berikan kemantapan, ya akhlak dan iman kita kepada Allah SWT. InsyaAllah, tuan-tuan yang -tuan, kemana-mana. Ada lagi selepas ini, pastikan bersama saya sebentar lagi. Alhamdulillah, sedang penonton, tuan-tuan dan perempuan yang sedang menonton rancangan Tanya Ustaz Bersama Saya, Ustaz Nasrin bin Baharim, dengan tajuk kita pada pagi yang mulia ini, ialah Janji firman Allah subhanahu wa taala dalam surah al-baqarah ayat yang ke-40. akuud bilal masyaatan rajim, uzkuru niamat uzkuru niamat yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang Kenankalah kamu akan segala nikmat kata Allah, yang telah aku berikan kepada kamu. Dan sempurnakanlah perjanjian-perjanjian kamu dengan aku. Apa dia? Perintah-perintah aku yang kau suruh kamu buat, sempurnakan. ni janji kita, ni kata Allah. Aku berikan nikmat Kalau kamu nak itu nikmat aku, kata Allah, la tuh suha. Tak boleh hitung, nanti. Tengok jari cukup dah. Kena keren dia Allah. Nak makan pun tak boleh. Nak pegang bini macam pegang robokop. Ya? Ha, macam terminator pegang roba kop. Tak boleh. Tapi lembut dan tuan. Ya? Kenal ni man aku. Sempurnakan janji aku. Dan kata Supaya aku sempurnakan perjanjian dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja. Yang ni. Hendaklah kamu berasa gerun dan takut. Dan melaksanakan. Janji keringat Allah. Melaksanakan perintah Allah. Jangan takut manusia. Takutkan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sebut sikit hadis pada hari kedua tazat saya. Kata Nabi. Orang yang dalam hidup berusaha mencari keradaan manusia, membelakangkan keradaan Allah. Allah akan pastikan suatu hari kata Nabi. Orang akan benci kepadanya sebenci-bencinya. Sebab dia suka cikgu-cikgu orang. Walau menentang Allah. Maka Nabi kata. mana kalau orang yang dalam hidup berusaha mencari keradaan Allah. Membelakangkan keradaan manusia. Tak kiralah apa orang kata. Aku nak buat juga bah ini diperintah oleh Islam maka kata nabi Allah akan pastikan akhirnya orang akan sayang sesayang-sayangnya kepadanya subhanallah tuan tuan ini janji nabi tuan tuan nabi bukan pembohong tuan tuan daripada kebanyakan kita tuan tuan nabi ni telus yang telus yang mulus ya nabi tak pernah kelentong tak pernah bohong tuan tuan maknanya hidup kita jangan risau yang lain melainkan kita risau Allah tu marah kita tuan tuan lepas sekian kalau isteri kita berpakaian tidak baik. Pakaian tidak menentang Arab misalnya. Anak tidak menentang Arab misalnya. Ingat kita orang Islam. If you say you are Muslim. Ingat janji Allah. nikmat Allah ada seri dia dapat. Tapi tak jaga bini kamu leelak. Maka jangan kamu takut nak teguh bini kamu. Jangan kamu takut nak teguh anak kamu. Takutlah Allah dalam melaksanakan janji kamu dengan Allah Subhanahu SWT. Jadi sila menonton sekalian. Uh, mungkin di sana ada panggilan masuk ya, untuk bercakap dengan Silakan. Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Masa Ismail dari Kualiti Kedah Ustaz Orang Kedah cakap ni Orang Kedah Hujan berkedah <laughs> Ustaz ha? Saya ikuti Pada penerangan Ustaz Tiga hari untuk turut, -turut Alhamdulillah lah. terima kasih Jadi Saya tertarik Memang tertarik Tapi Saya nak tanya Ustaz Janji yang kita ada buat hari ni Dan jamah Dan janji kita dengan Allah Janji kita sama makhluk Dia dalam kategori apa Dalam kategori sunat kah Wajib kah makhluk kah Harus kah Pertama yang kedua, adakah janji ni sebanyak menjerumuskan kita kepada menjadi seorang munafik. Wallahu a'lam. Itu soalan saya Otai. Wallahu Assalamualaikum. Makasih orang Orang Kelaketi. Ha yang nak baling ni. Ya? Eh, makasih. Ya? Okey. Setiap janji wajib dilunaskan perjanjian tersebut. Mana setiap janji ni? Tapi saya kata dah mana-mana semasa sebut, mesti ada lapek contoh dia yang insya-Allah abang berjanji jika abang ada uang atau abang dapat rezeki lebih, abang akan besuakan dapur yang Tiba-tiba ha. tak dapat. Ikut kemampuan. Sebab tu kan? berjanji ikut kemampuan. Tiba-tiba buat syarat. Kalau ada. Tapi bila macam tadi ni ayat siapa tadi mula-mula? Oh, kalau Allah bagi aku rezeki aku suka. Tiba, tiba tak buat. inilah yang jadikan munafik. Allah min zalik. Allah kataba dia akan kutimpakan penyakit nifak dalam hati mereka. Berjanji bukan-bukan Tapi haram tak buat. Kalau kita kelempang, kalau kata Allah lempang dia terkejut kita pula. Maknanya dalam bab ini tak ada sunat benda, cuma nak bagi perjanjian setiap perjanjian mesti tunaikan. Dengan Allah, Allah kata sembahyang wajib Mayang. Dengan orang, ya yeah, aku berjanji. Tu yang sebab dia bagi tuan -tuan, Ramai orang kita, selalunya orang Melayu lah orang kita Islam. Ramai orang kita ni dia jarang nak berjanji untuk diri sendiri. Pernah cuba cerita sini tanya. Ada tak pekerja-pekerja kerajaan atau swasta dia berjanji ya Allah? Aku dapat gaji nanti, aku nak sedekah. Aku dapat gaji nanti, aku nak bayar zakat. Ha ni. Kalau ni zakat potong bulanan. Di Perak dan Selangor. Contohnya, eh, di, di Selangor dan wilayah. Tapi adakah orang berniat, ada azam, aku nak kerja, aku nak bayar zakat. Tuan-tuan. Tepuk dada tanyalah iman masing-masing. Ada tak berkata aku berazam, aku berjanji, duduk diri sendiri. Kalau aku dapat gaji nanti, aku nak derma ke sekolah agama, ke masjid kampung aku yang ta'an tersebut. Kan duduk di kolok ketih. Contoh lah. Tak ada contoh. Mak bapak, bapak pun tak pesan. Sebab oh, ini warga tu. Saya pangsi siruh ini daripada Banti. Ya. Yeah. Saya nak tanya. Benarkah kalau orang uh, bernazar. berjanji dengan Tuhan bernazar. Hmm. Tapi tidak ditunaikan. Ya. Yeah. Tak buatlah nazar tu. Yeah. Apakah benar Tuhan akan bagi peringatan seperti menurunkan bala kepada dia ataupun mendapat penyakit. Itu saja soalan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan uh, bernazar, berjanji dengan Tuhan bernazar. Hmm. Um, tapi tidak ditunaikan. Yeah. Tak buatlah nazar itu. Apakah Tuhan akan bagi peringatan seperti menurunkan bala kepada dia ataupun mendapat ber penyakit? Itu saja soalan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Puan, daripada Banting. Tidak dinafikan. Ya. Yeah balak bencana itu datang daripada sifat ketidak ketidakimanan hamba Allah kepada Allah Subhanahu taala. Allah pernah kata dah. Ya. Allah kata ya. kalau orang itu cintakan lapan belas cintakan anak bini dia cintakan bapa dia cintakan harta dia cintakan rumah dia cintakan uh, profession profession dia, kerjaya dia, lebih dia sayang dalam surah taubah ayat 24 Cepat tengok. Surah taubah ayat 24. Dia sayang ni lebih lagi bersayang Allah cinta Allah. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ الله akan turunkan tunggulah fatarabbasu tunggu akan datang bencana daripada Allah Allah takkan akan Allah tak akan kepada orang yang fasik keberangkalian saya sebut tapi kena ingat kalau dia sakit ke apa ke benda dia nazar dia tetap dia kena bayar Contoh mudah je ramai orang kita benda Ni kalau cek dapat lima E periksa, nanti Tuk nak puasa tiga hari. Haa. Contoh-contoh ingat ni, Tuk saya dulu kat kedai. Ya. Kalau hang dapat apa ni, periksa penilaian saja lima, Han dapat baik, dia tak kata dapat lima E. Dia kata Han dapat lulus baik. Mak nak periksa, saya panggil Tuk saya, Mak. Mak nak periksa, Mak nak periksa pula dah. Mak tu nak puasa, tiga hari turut-turut. Tak -turut. ingat ke Mak, terkejut Mak saya lho. Contoh-contoh. Memang kan. Bila dapat baik, taklah dapat. Dapat lima. Eh, dapat lulus. Tu saya berpuasa. Walau dalam keadaan dia tua. Sebab ni janji dia. Sebab dia faham. Dia dapat poin dia pada gugur agama. Kalau dia sakit, tak boleh berpuasa. Hello? Anak-anak dia kena ganti puasa tersebut. Because Inazhar. Kita yeah. yeah. puan ni, Allah dapat keputusan faham yang besar. Tapi jangan berjanji benda. Allah subhanahu wa'ala. Nah, yeah. dulu. Ada panggilan lagi? Tak ada. Baik. Baik perjanjian manusia lama tabalah habah contohlah orang yang tak boleh yulah puasa kita tunaikan nazar dia dah sakit kan kita tuna insyaallah dapat kebaikan pahala yang besar azim dekat ada tak... Allah سبحانه فداك tuan-tuan contoh bahkan tak diendahkan langsung tuan-tuan puasa hebat tuan-tuan tuan-tuan puasa hebat kaya berjaya tuan-tuan orang hebat bercakap tuan-tuan masyaallah projek itu projek ni tuan hebat tapi sayang tuan-tuan dalam perjanjian dengan Allah tak dilaksanakan tatatertib muslimin yakni solat lima hari semalam. Sahabat Nabi berani mengatakan dari Sahih Bukhari bahawa siapa memantara solat al-Asr faqad habita amaluhu. Barang siapa yang tidak solat Asar akan batas segala amalan dia. Nauzubillah min dzalik. Seingat ada panggilan masuk. Silakan. Hello. Hello. Assalamualaikum ustaz. Ya. Selamat ustaz. Ah, ya yes, salah. Jawapan cakap ni, kalau kita mungkin janji akhirah isu kita kena junjung, Ustaz. Macam mana tu, Ustaz? Oh. Itu salah dia. Ya salah, itu je salah. Junjung apa ya? Kita junjung atas janji, -janji yang untuk mungkin Ah, ya yeah, betul-betul jawapan dia dah tuan nak jawab sendiri. Macam mana? Ik tanya Ustaz. Ah, ya yes, salah. Jawapan cakap ni, kalau kita mungkin janji akhirah isu kita kena junjung, Ustaz. Macam mana tu, Ustaz? Oh itu salah dia. Ya salah, itu je salah. Junjung apa ya? Kita junjung atas janji yang mesti ya. Ah ya betul-betul jawapan dah tuan nak jawab sendiri dah maknanya I, Itu ha. dalam surah macam mana tu Ustaz tu? Ya. Dalam nas apa tu Ustaz? Apa dia? Dalam nas apa? Maknanya gini jelah. Tak perlu sembang tentang persoalan nas tadi. Yang penting Allah dah kata dah ya dalam ayat ayat tadi saya baca semalam. Ya, iaitu Sempurna kalah perjanjian sehingga perjanjian itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa dia? Kalau tak sempurna dapat dapat do. do Allah Subhanahu dalam surat Isra yang saya baca semalam ya kalau tu anda dengar semalam ya, yaitu sempurnalah perjanjian sama dengan Allah dengan manusia. Eh kata Allah sesungguhnya apa nama ni? Perjanjian itu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu antara kata. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmatkan Allah sekalian. InsyaAllah, moga-moga yang bertanya tadi. Mungkin ada panggilan masuk lepas ini. Allah kita akan tak tunggu sabar. Ya, Kalau lepas ini Allah kita akan jumpa lagi. Kita break sekejap. Untuk saya pun nak rehat juga antara ya. Kita jumpa lagi selepas ini. Alhamdulillah sedang hadirin penonton tuan-tuan puan-puan ibu-ibu bapa-bapa abang-abang kakak-kakak yang pada pagi ini bersama dengan saya dalam rancangan tanya la ustaz dalam bab tajuk ataupun tajuk janji. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ya. Janji ni, ramai yang tanya soalan-soalan telefon tadi ni. Terutama sekali yang berlaku janji dengan Allah tu persoalan yang lain. Saya nak bisik yang paling berat selalunya, ya, manusia ni peringkat. Bila berjanji di hari sudut mereka hutang-berhutang. Ah, ini berat. Akan berlaku otomatik hutang. Ani ah, berjanji. Aku hutang, nanti ku bayar. Itu yang berjanji. Selalunya perbuatan ini amat dimungkiri oleh orang tersebut. Ini peringatan, Tuan-Tuan. Ingat dia. Ya, Anak-anak kita yang kita pinjam duit apa tu? PT-PTN tu. Sebut-sebut. PT-PTN tu. Anak dah kerja dah. Anak tak bayar. Dekat kerajaan. Wang PT-PTN tadi ni. Maka. kalaulah anak tu mati. Tanggung dosa tuan-tuan. Hutang ni payah. Sebab tu Nabi buat doa khah. Jangan berhutang dengan orang. Ya. InsyaAllah yeah. lah. Ada panggilan masuk. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh uh, ustaz saya nak tanya. Ya. Ada. Dari mana ni? Uh, daripada Pinang, saya Norma Ashad. Ya uh, selalu ada orang yang berjanji, dia nak tunjukkan janji dia tu selalu dia mungkin dia benar-benar nak lah kan. Mm -hmm. uh, dia selalu janji dia kata kalau saya tak tunaikan janji, ah uh, kafiat laknatlah saya. Selalu dia berjanji macam ni. Jadi saya nak tahu apakah hukum orang yang berjanji yang macam ni? Oh. Uh, dia berjanji dekat apa tu? Contoh. <laughs> Apa-apa berjanjilah -apa kalau kata, nanti saya buat awak macam ni, macam ni, apa kan. Hmm. Uh, tapi dia kata kalau saya tak janji, eh, tak kan janji ni ke pihak laknatlah saya. Oh ni. Uh, jadi saya nak tahu macam mana tu. Sari saya... kata, Assalamualaikum. Terima kasih lah Puan. Apa-apa Puan, Puan Normah tadi ada daripada Pulau Pinang. Memang orang belah-belah utara ni, dia suka berjanji macam tu. Kalau aku tak buat, panah, apa? Uh, pertiang panah aku. Oh boh, pertiang pun tak kari panah dia, saya terkejut. <laughs> Pakaian pula aku disabitkan dalam bab ini. Ini sahaja menjadi konspirasi. Petir dengan dia. Ha, kata petir kan. Jadi kalau boleh. Tuan-tuan. Berdosa ya. Jangan. Uh, kalau kita tak buat. Apa jadi hukum. Dia kata dia kapir. Ini syarat ni. Moga, moga ya Kata-kata dia. Kata-kata kebiasaan. Dia selalu kata. Wallahi. Wallah oh, saja. Tengok dia. Ya? Ada kafarah dia. Kena puasa tiga hari. Kalau dia tak buat. Dia kata, -kata bersumpah. Kalimah kapir mengapir ni. Tuan-tuan jangan lagi dimainkan. Berjanji, dia tak boleh ingat ke dia. Kalau dia tak buat, maka tuan ini saya kata tadi insyaAllah. Ya, orang yang suka berjanji, dia tak mampu buat. Tapi nak kalau boleh, orang percaya dengan janji dia. Ha, inilah masalah paling besar. Jangan gunakan kalimah-kalimah Allah. Tak payah bersumpah-sumpah lah tuan-tuan. Walaupun boleh sumpah, Tapi tak payah bersumpah. Takut tak terlaksana kena bayar kafarah pula tuan-tuan. Ha, ini na'udzubillah mazalik. Ya, tu antara ini. Makasihlah puan rumah tadi ya. Tak ada puan yang dirahmatik Allah sekalian. Di sudut-sudut ataupun yang tak akhir jujur ni. Kenapa orang mengkir janji? Yeah. Kenapa orang mengkir janji? Yang pertamanya dia mengkir janji kerana mungkin dia terlalu sibuk dalam menguruskan suatu urusan hidup desa harian. Ada juga orang. Buat kerja janji nak beli basi kaya kanak. Janji nak beli tukar bini. Tak, tak. Sebab dia sibuk. Dia sibuk dengan urusan harian. Ada orang macam tu. Ya. Yeah. Nama je kat Malaysia. Tapi badan itu duduk di Eropah lah, di Amerika lah, Afrika lah, apapun negini lah, Somalia lah. Sebok tuan-tuan. Tak sempat ya. Maka orang macam ni, kita tengok keadaan dia. Kalau isteri nak anak, tenangkan anak-anak. Isteri tenangkan. Atau suami tenangkan nanti. Ya? Suami aku, ataupun isteri aku ni sebok. Ya? Ingatkan dia. ingat dia, ingatkan dia. Yang kedua. Terlupa kerana tiada masa sesuai untuk menerja. Ada juga. InsyaAllah besok. Lupa pula. InsyaAllah besok. Ada juga orangnya dia sini. Buat ringan. Pandang ringan. Yang ketiga. Tidak berasa penting untuk menunaikan janji. Ada juga. Ya. Nawazabilah mazalik. Ya. Alai bini aku. Dia janji Kerana kau isteri... Ku ingin kau mengerti... Bahawa hidup ini... Tak semudah... Yang kita janjikan... Oh. Sokala. Sokala. Sokala. Yang kita janjikan... Kerana kau, istriku, ku. Haa, tu, tu. Haram tak ni. Eh, dapat makan nasi ulam peri rumah orang tuan tu. Eh, beli lah katamankan, talang kering nanti. Dan bagi makan Carilah buah nyok dah tak ada. Cari perah nyok. Hak pokok tebusan betih dah tu. Mesin balik nyok. Kerana nak berikan janji lagi seribu kan maklum. Balik-balik haram tuan-tuan. Sana ambil hati je. Na'udzubillah tuan. Jangan korang hajat dapat janji tuan-tuan. Tuan-tuan, ya? kita ni ada Allah. Tuan-tuan, kita ada malaikat. Di sebelah kiri kanan kita, tuan-t -tuan, ya diperhatikan everyday everyday ya yang kelima tiada sifat jujur dan amanah padanya ingat kena ada jujur kena ada amanah janji kena tepat jangan jadi orang munafik kata nabi berjanji tapi mengkhianati apa nama ni banyak tapi apa nama ni tidak tidak atau berjanji tapi memungkiri janji ya yang seluruhnya tiada iman yang sempurna iman sempurna tak ada dalam lemah ni Lepas tu Nabi kata, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu kalbuhu. Wa la yastaqimu hatta la yastaqimu hatta yastaqimu lisanuhu. Ha. Tidak sempurna iman. Kalau hati dalam tak betul. Hati memang confirm tak betul. Kalau bercakap pun bohong banyak. Jangan ingat ya ini satu amaran daripada the last prophet Rasulullah sallallahu ya? alaihi wasallam tidak ada iman yang, yang sempurna dan tidak tahu akibat mungkir janji. Oh ada orang tak tahu. Wallahi insyaallah kalau aku tak buat ni panah petiq aku. dia apa nak petiq aku pula? Petiq panah aku. Ya, tuan-tuan dia tak tahu yang benda ni sebenarnya tak betul. Bagi orang yang suka mulut macam ni tadi orang macam pula pinang tadi ni bertaubatlah jangan gunakan benda tersebut dalam sekian. Jadi insyaallah mudah apa yang kita dapat pada pagi ini, tatap bos sekalian, sempurnakanlah janji kita. Jangan jadi pemungkir bagi janji. Sempurnakan janji dengan isteri kita, dengan anak kita, dengan mak bapak kita. Mak kalau Cek dapat kerja nanti RM2000 bulan, Cek akan hantar kat mak RM500. Sempurnakan janji. Kalau tak boleh mak jadi RM500 mak tapi Allah banyak mana banyak dah apa nama mak ni benar nak buat, Cek bagi mak RM200 luno, insya-Allah. Asalkan hang bagi sudahlah. Ha tu mak tu pula. Maksudnya, maknanya, ha, bagilah nah, anak-anak yang tegak langsung. Marah kukang, kata ni. Ya. Contohnya. Dan, kepada tak apa ya Maka, sempurnakanlah janji kita, Tuan Tuhan. Yang akan dikata, Bagaimana kita rafakkan uh, kesyukuran kita dengan doa kepada Allah SWT. Agar Allah berikan kita kehebatan dalam hidup. Sebagai orang yang tak setia dalam perjanjian mereka. اللهم صلى على سيدنا محمد السيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصاب رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مذدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami hamba yang beriman padamu di pagi hari yang mulia ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah keluarga kami keluarga yang beriman kepadamu di pagi hari ini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah kami ya Allah yang berjanji melaksanakan janji tanpa memungkiri janji kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, berilah kesihatan ke pada kami tubuh badan kami ya Allah keluarga kami ya Allah yang mana ya Allah jauhkan kami daripada bala bencana ya Allah sakit wabak dan sebagainya ya Allah rahimkan murahkan rezeki kami Allah berjanji Allah rezeki keluarga kami tam, Allah jika Allah ya Allah ya Rahman berkatilah kabar kami tubuh badan kami ya Allah keluarga kami ya Allah yang mana, Ya Allah, jauhkan kami dari balak bencana, Ya Allah. Sakit, wabak dan sebagainya, Ya Allah. Ya Allah, murahkanlah rezeki kami, Ya Allah. Rezeki keluarga kami, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah kejayaan kepada kami. Kepada anak-anak kami, Ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang salih dan salih. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pertemukanlah kami, Ya Allah. Di akhir hidup kami, Ya Allah. Di penghujung hidup kami, Ya Allah. Bila kamu nak mengambil nyawa kami, Ya Allah. Biarlah kami sempat mengucapkan kalimah. Kebesaran kehebatanmu, Ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Sebagaimana janji? Janji NabiMu Ya Allah. Man kala la ilaha illallah da kala orang yang boleh menyebut la ilah di akhir kalamnya di ketika nak mati ya Allah mereka akan masuk syurga, ya Allah Sepernakan, Ya Allah moga janji-janji RasulMu janjimu ya Allah agar kami ditempatkan ke depan orang-orang yang paling mulia dan baik ya Allah ya Allah Ya Rohman Ya moga-moga ada kebaikan pada kami ya Allah Rabbana Atina fi dunia hasana fi alakhirat hasana taumkinah azabanah Sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumussalam. Walhamdulillahirobbilalamin. Takaballahu minkum. Alhamdulillah tuan. tuan InsyaAllah, moga-moga kita bertemu lagi. Di lain rancangan, InsyaAllah. Soskanan tuan-tuan. Allah berikan keberkatan kepada dalam segmen kami ini. Rancangan tanya lah Ustaz, Moga-moga Allah berikan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga kita, dalam masyarakat kita, dalam negara kita insyaallah. Wallahu alam yang baik daripada Allah. Yang lemah daripada hidayah sendiri. Aku luqul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wal shayr musibibun assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya